Echici Cechici Ce tochici Ce tochici Ce to la sa pla la saras laras la saras la saras la saplasa Pla laszer plason laszerpla Plazer plason laszer plason traszerpla Us in de kandean in de canin den arkin de kanderan Ab de kandean in de kanin den arkin de kanderan Ab de kanderan in de kanin den arkin de kanderan Abkin de kandean in de kanin den arkin itikorren, zetua akadentzos, putori letria. Auan, aka murri. Ataldeanoi? Ezimeri si, saio atitiken. Ezimeri si. Eso es. Eh, nesta au, kantu hau, asi buka punto. Aio, alden. Ja sta, ja indio. Au soberakina. Audana sobre aqina, esto es muy práctico. <risa> sobre aqina guapo, eh? Sobre aqina. Hostia, uno de valimos este, Letran, ya que Sobera... anima... Sartu... Soberakina. Eh, soberakina. Soberakina, de anima sobre aqina, Sartucia, Sartucia sobre aqina. droga izen bat. Baino, beti... ah, hombre, <risa> hombre. y bat. Sobre baina Beti sobre eso, Hombre, hombre. De bat, Señarekin, Beti y Sorros, rapazegan. Sartuza sobre aqina, bufo. Bufo. Oh, oh, oh, oh, oh. Ni sigutu soberaquina. Eta gero, bueno, el yesanda soberaquina o illontan, o engauderillontan eh sin de candenan. Komen... Zatik ez da que peaso, sin de candenan. den illontan. Hm, toro abri. Ba, illone ba u gero beredere troi. E sandaga chobe manio illontan, seinda illontan Arturo, gero Ez Esa dutxoa, esan da, baina ben honga dan. Ez? Es? Ez, es, ez, ez, ez, ez. Bartea repetiu, ez, ez. Ez eta repetiu. Hora egitea gustatzen, eh? Hori <risa> <risa> egitea gustatzen. Berri zamaia dat? Ez, berri. Ekainegoa programanetan, e ekaina, artikoa metazen dut, eta gara horretak soberakina. Nalimazute, ekaina eta soberakina giniin letra atxobat, kanto bat, bat bako. Bai, porque hondela gutxi, bai. bueno, txea, jendea gana jaingon, baina, bueno, hamen eh, HL, maketaleak eta zion martxan. Kanto eta ezte... Eta bueno, eh, bi pro, bi proposamen zaude momentuz eta in, gero hirugarren iru, bate biziok. Hondien jende ez eta ni kanpotia jausite, ba bueno, a ber, urrengoateako maketaleak eta bat ja ja nai berriz, ba letra biskete, ez hobio, obio o, bisketola. Ibaino maketaleak e, eta baten euskaldunak eta mutilek parte hartzealdeko da. Eh? Zeba, maketa baldima Maketan txako garri zengoik. Eh? Toma ya... Nuzka kastillan antzat. Gaur nivela raro ziogu, eh? Gaur, be, nivela... Yeah, yeah. Gaur nivela raro ziogu, lebe ziog, eh? <laughs> lebela la. Le... <laughs> lebe ziogu, lebe eh? Lebela. Lebela ziogu, gitzura ziogu. Ezko lebela. Bai, ez bale. Peru, Peru... Perutzio. Perutzio. Perutzio. Intxaurondo Bere burua ala irakurtzek. Bere buru ala zakuek irakurrit, Ja, ja, ja. Gizon bezala, pentsatziat, eta, baita irakurtzek, bere burua. Eh, gorputz, intxaurrondo zarreko gorputz bat bezala. Hola <risa> irakurtzei bere guru. Intxaurondoko erantzkin intxaurondoko zarreko gorpuz gazte bat. O, edade ertaineko pertsona bat. Zerro, zaukeek, eh, perfilia arkazkizena interesantia. Baina dutzen nien, da. bea zala. zala. Baino, ez gara, ez gara, ez Beatriz zala, bea. La Beatriz dek. Horritiko ah, txardek. Nikko txardek. Oza, sea, peruzionek zaukeek, bere zean. Niko Etxart. Niko Etxart, kareta hau zeleburu egin. Ego Lazkautxik iraitza haile burruti. Hortze hok. Hortze hok Lazkautxiki. Telegramiko zean egitu buruz. Ordun bar, Niko Etxart da Lazkautxiki eusken pertsona batek. Bere burube, intxaurrundoz harrekotza direkurtzeun gorputz. Ertain batek. <laughs> <Yeah. laughs> moistaka. Eh? Moistaka batek, moistaka ega da. Bara, hindi kantu. No? Bara, oso ona kantu, eh? Oso ona kantu, eh? Oso, oso, oso. Bene da, bere ziki guztuziguk. <tose> <tose> Neta tío, un arte onena. Go bueno, eh, el ese ¿no? bueno, eso es samba, bueno, va en Boscak así, yo Boscak, publicum Boscak, eh Boscalimayaki. Oye, Gaur Dana hola. Bueno, enería. Dame ahí, ni darse a ti. A ver, totalmente, totalmente a ti Totalmente, ¿no? totalmente, hombre, luego, hombre luego está totalmente, <tose> Da daik, bai hori Eh, eh ala, mm, la Cantori, Cantori Beste cantoba tevasio, que se ha hoyna de night sio, es? Ez, vale. ah, es ahundek. Ise zatuan sozial libertadibruzitin hauken, urrati liburina. Ah, ba, hai, bo amengai pilli zau gau. Ise sekia baden sartuek tipuaz. Sekia connecting people. I sekia baden sartuaiz, onxe, hauzko guan, huel egunin bat tema. I protesta hau zau guak, gero. Oine ez tek tema egatatzen, da bezkarrak asko produziu diagun konfinamentun. Eta hortik diretenean aduk. Kanalien. Ein? Ogoi bajarrita askanengo hile betitan, kanalien, jarretzenat. Bai, bai, bai, bai. Nikko hau zau guak, bineo, kioko O, ontzera, Bota, protestea. Protestea, momentu imerti. Bueno. Protesteo kejia. Eh, protestea. Protestea. Egei desan da, este oso ondo eskontzen. Nisa, deon txiste txarra batatzen nahi nahuk. Lerroterismo <gül> batin itxok. Eta, bueno, azkenengo egunetan gauze txarra gertauzistek. Mm. Ostilin eroi nintxan. Ostilin eroi nintxan, da bi blau negin lurre Eta nintxok, erdi el barri. Mm. Etxotik... Ekarri Berriznatxiek, honea kotxin ateaino. Tamen konexueta gomatek area, vale. Taero Astelen Haiguisien laumatilzitegan. Ordun, eh, protesteia deri utzi kontra laumatia bat elzitek. Ersil dara. Eh, Marijoisen hasian. Tarik ta izenakoik. Ordun protestie inayat baino etzagiat seien kontra protestaur. Porque Haiguin estia sinsten Jainkun sinistu guganu, jainkun kontra egon nie, protesta. Bale. Energien sinistu guganu, mundu guztia siniste zuten bezala, energien kontra egon nire protesta, baina nik ez zin dira energien sinistu, hori eztia, zerra? Hor dut, energien kontra ere, ez zin da protesta egin? Bale. Iru garrena, hola, jainkun parego izan lehena, unibertsu, hostia, eh? unibertsu enkontra protesta egin, nire unibertsu non este es el universo. Aú luzi explikatzen. El hori es. Universo, nun da. Hor, kampunes? Hor nun, señala la izquierda y el universo. Gocher, gorra, señala baño para el universo. Universo este es instente. Nadie, bota goya toy mochín, bota gochín. Bueno. <coughs> Eloser gauze o mugez auskek o etzauskek mugek. O baios. <coughs> o verdide o este verdide. Eloser osi bru son lecheke. Ah, edo es a. Eloser gauze, ah, edo esa. O del Au, Otamarte, za maskia den ta ez pintaten. Muge askek unibertso numartean horrek eta mugik. Espalde mugik, esto con Cebiolle digan. No la estaba la mugik, hecho con Cebiolle digan, bat, es que este zer. Te gaña, no la seinistu ani muga oso batin. Ta no la protesta goiat mugik estado ngaos e batin, eri Ordu beste aukeria, muge askek unibertsok, eh, izentzio ofiziala nabera muge askek. Vale. Muge askek unibertsok. Muge galdima hau, zerreki mugatzen. <laughs> O sistematic, eh? Este, este. Baño este. Unibersuak muge bez auskek. Gaina espanditzen naidek, zabaltzen naidek, hori da, sentzio oficiala de muge bez auskek. Vale. Muga muga muga baldimoske, za osozerri hori, University of Campeao. Orduña unibersu este da Hondana. Unibersu de Da Hondana. Hostia, baño mugaudek, orduña muhatzi ze oso horrekin, oso hori ya este. Unibersu orduña muioz ya este Da Hondana, porque ser de ser de hori bestia. Auskar <risa> Orduan, gauze imposible baten aurri, nizte da protezaitik. Orduan, ez janguiko, ez energi, eta negatik dituok, baite, zein kontra protezaitik. Ez janguiko, ez energi, ez unibertsu, eta ez bertso. Bertso da nezitia sinisten. Orduan, problema hori zeu gert. Orduan, bat ortze izte, ke, personalen arpeie, eta bertako horrez ilarriko bora bora eta... Baina zula uintzia ben dut, zulu, zulu inzian, nazerzion dut, zulu tapazia ben dut. Ezpaldien ikusi, ezpantioit, ez nitxote zerbezik eta bala. Eta, bueno, ba, hori protesta benean eriotzen kontra, eriotza honen kontra. Eta, baite, pentsatzeiak hori nago dila. Ba, zeh, zeh, hori nago dituk. Eta, zeh, zazio edek, au, hau zeh, au! Honegun bertzean, fa horez, fa horez, beti, izatek, beti izatek, baino, Ah! baseok, horze-hoze, horrena no juteituk eta ja griego zarrak esatezia eh? e... jainkuek maitea bena gazteik hiltzeala. zeala, eta horren baseok horze-hoze duzatzi zegoet orduet, eh? baina ontxomoztuko egin, mundu honen ilune ez. eta mundu honen zikinez alatzun zehose dek, horrena gazteik juteituk eta bentsatziat eta nila ez nagoetan gazte jute hilako ontzen juk ez, ah. ez, ez, ez horrek etzauke baietak ez, ez, ez, Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, la hostia, eta kasu zehkola pilu zehok. Dori uste mundu honetan gauze ilun bat, gauze zikin bat, eta honenak hamen ezagolatokik. Baite horren ondori jo badek, nire neizela honen ataku, nire neizela baite ilun eta zikine. Hori pentsatziat, baite neizela ilun eta zikine, zene ya ja, asko di nagu gireuten, eta igual ja Bizkiet, natu lehizemunitzen, igualak aingunitzen. Ez, hau ja, bizkietzea atuteziok. Hau bizkiet biurrituteziok. Baina, hori, botan einen, kontziderazio hori, gaur natxiok e, n, argiantzin, harinantzin, gauzea, ezateko mohun, eta txorraak ezateko mohun, aldiberin, atzo, adio ez Baina gaur, bueno, ba, bueno, ala zubertaudek, eta ez diat, hau, biurtzeik nahi. E, gauze, bert bat, ba, hargen, ba, marijo bihotzen. Bihotzin, bihotzien eta tot gaina pentsatzen txobeak, joze intzula, porque que sos surrealista gertaustekan, Herziro Kanposantun, eh, suo leiekin, enterra hori egin onitzan izieten pertsonaje badec, bestia apalanza, Amendinguruntza, toro silguruntsa, pelesil goberegiaantzat, eta bertso jator batzu gildeguren bertso jator batzuk aitzen on berrin bere azainak haitzen, ez? pertsonaje berezi batenak. Eta pentsatzen Marijoak, esanozula, ba oru emonte, bertso gaitzen baina gotoan go. Ola da, Biak ari batzu moitu balitu bezala, da zen, ah, hola, goto, hotel. Kampuzan tu pertsonazionen, asaini gaitzen, mm -hmm. pertson jatorra baina, berke, ari batzera ni, ba, psiket, selebri nahizela. Shua bezan da? Mm? Bai, ba, ma, forte da. Eta bueno, nire nimen bukatziat. Hoxe, protestie, dir, jagetxo bezaladek, eta jazta. Ondo, ondo, ondo. Jazta, onja arindu guna berriz, berriz, berke, klar, ez gaitu, ben, beltzin, eriko, o, o HL beltz bat, ez zogiteik. Einde gaitxo, gotcha, eh, eh. Asi te bukau? Bai, bai, bai, nea, Bai? Bai. Noiz. Espaldi. <risa> <risa> <risa> eh, bueno, ze. Bai? Se bai? kantu igual? Pisket aldatzeko biharren... Igual biaren bai, ez? Biharren kantu eta... Bai, anto ai, anto esta... tonu biske aldatzeko. Ez nire Bai, berdiat, berdiat, berdiat. Hor al guek. Fabo. Bai, bai, Fabo. Mese eta fabo. Bail, dicoa. Bai, bai. Bai, bai. A izeneko batek bialdu diten ne bialdu silako? Beste eh, izeneko batek bialdu zien eh gantu bat. Anónimo ah, no, tasunin bate es, eh? un movimiento eh... perucio y cine de isena mandongar. Bueno, bai. Moda de office. Baño claro, hori. Eh, The office, Hori, hori Hori isena. O sea, los Eta... ana. Vale. Hasta así si qué? Audio-office, bialduteko guen? Audio-office. Audio-office guen. Eta horrein arramazkana, arramazkana itu erdiau. Bueno... Tzauan prepautetan... Haudanak gintzok. Baina gintzok. Oi, mambo, diskuratzek, luzaitek... Dali, puntu duma... Dali, puntu duma... Transizio ondoiteko aurreko... Gauze, beltz ondoren... Bueno, beltz, ez hain, beltz. Blai, elmatezua, ez tegazten. Ez tegazten. Ara zoak, ara zoak... Hale, nijartxia, a ver. Hala bak? Haur Eh, stai sta vedete. Va, auci. Vale, a me da bueno. risio señor Sinidan. Yo se va a ir a Soki et a Spartans ego Cantantia. Mere usted, ¿vale? Bai? Mere usted, Arkitarbi. Argi. ¿Vale? Bai? Vale, bai, mere usted Arkitarbi. Argi. Ahí bai, sea. <risa> fensa Fensa indegori. Ah, bai, eso, eso, eso. Bueno, yo esa merdiao, güey. Y gente habilidosa, güey. Vai, vai, ahí. Ni Cagorik, ¿qué dices? Cagorik qué no dices, güey, tú sabes. charro, hacia Cagorik en Iba a decirte, ni hori bai ¿qué dices? Oiste Sara? Charro Cagorik en tierra. Imagínate al de Gori tipo de avalón niore tipo de ba, que cabri montes ni ca que el charre ni ca que cabri montes igual kiston cabri se va de tipo de incite ata que induite sigita obteno mi boli hiru asteli hiru egun hiru asteli es que eso principio bien bai bueno sambrasago baiter german y top 3 creo le quedo eh ya top iru sagao topiru Bestias. topiru eh dio bait de ik jarriuan ik miel No, miro tarde que ustedes nada más Ik miel. Miro tarde Eta ordun beste kantua jarri, Reich izeneko talde talde batena, eta hor nunbait Chetoak aipatzei. Aitaztik kantu hortan eta mi intzaresatzen, baina ma moi bai porque irelen uzue Raquel Arenaza. Uh -huh. Dek, eta irelen uzue. Claro, claro. Eta eta ez, bezela. Danak es, esa ha pasado. Esa Batzuk ezik, behar jebazekia. <totipa> batzuk asko o batzuk utxi. Bueno, ze. Ez gero, ba hori, ba, jartziak zegoen, ez. Raichonek, rai jaregon kantu, eh? hain esprezuki egin gure, ez zela? Baina bai, sentidura konezio berezibat, raichonekin, arenaza, bae, bae, bae, irelen guzziña honekin. Cheetoak ezateulako. Cheetoak ezateulako, eta jode, beñingo, beñingo, letra bat, beñingo, jau, letra bat, kantu batena, Ahí, ahí, no, be, letra, tú, ez, la letra baño ba, que okay, yo. TXE E P -E A K, hostia, hostia, hostia, <laughs> letra ituk, eh? Adie initseu eta kontsintzio <laughs> barraitz, arakelana sairia lenguzhonekin. Ba bueno, besti peori santa gelditzek. Mm -hmm. Jode, ba, ondo santa Dela dega. Jode, de la hostia, es ahí, nire, bay, bay, la bay, ba, bay. ni que santa Bueno, ba, la ocanto es iru terti. Iba, genti eseguila eh, seis, ocanto bialsei. Bai, bai. Ba llevo, no, ba. Eh, beru jo beste gaus batzu erabili, antuen letria luzatzeko ta horire, eh. Erabili beti, Chalo Garcia, Chalo Garcia. Erabiltsen doseok. Ba, bai, la kurtsiero bai. Holitzagiat. Ba, bai, bai, ke ze gi es? Petit mañan. Le Polet, Le Po kontu. Le Polet kontus. Bueno, se os he fundado en tus fatan así. Hostela obra bani, ese, y su adolescencia que cantóaitzi artziek eta hola zeitzeniat. Ni a top ontaran, ja bier, ja saionako. A, ben, a ver, ni ni eh? bai. Kantu, kantu, bueno, amai amai vale. bueno. eh, da ondi lo hartzeke. Triste buena gocha. Vale, eh Gio San diao beter berrizimo dio, pero ni errepikatzen alguneup. hori bakizuta. hori. Eh. Ori hajakeñuek, el hajakeñuek. Gio va a ser hajakek bat sustitu hori hor kontrasa non dio 10 10 pepino, ah. Si hajate no ratiken. Bueno, eh. Os or kontrasan. Kontrasan anauk. Bai, kontrasan. John contra <risa> Yo no sé si, es. ¿eh? Eso lo haces. Iñaki contra Iñaki. Contra, Iñaki. contra Ran. Eh, ya es un chiste, bueno, había ocurrido de la batedix 6 una al de letra 1 letra A ¿Eh? Ekiti mor enzeta hatengo so so ara. Edo bestelao ekaina ta soberakinakin. Aezati ustia da la condicio volatile en verdad era. Ekiti mor bat hiperproducilueg hiper hortagizi anak en, ¿berdi? Haso gendie hiperactivo dana batetik. Puractivo dana haso salida da lana ba. O sea, garautu da guena, ipuractivo. Ari BJ, ni neuk, ez handa, ez handa, ez handa, ez handa. Ez Baina hiperaktibua ez nagoen beste. Hipuraktibo nago. Horren jende hiperaktibo barkau. Hipur. Ez. Hiperaktibo honentzat. Baina aldimot bikantuin. Txetuna. Eta soberakina eta ekaina. Droga aukera. Garatuz eta zabalduz. Ondo, onda, onda. Horatxe bukau banean, eh? Bai? Diga, bai. Zer, euridea eri? Noa. Noa gomertiau. Noa gomertiau. Interruptu zeiteo. Interruptu zeiteo. Bala, baitxiga. Zer. Ba, ba, ba, ba, ba por culo hartzea heu, ne? Por culo hartzea, tarda... Tarda, egualdi, txarra... Psssssss... I pura actividadea... Et, I... Eh, tema batzo hartu, xe, guta... Venga, asigua ju... Turismo iburuz, gozada zanine. Turismo iburuz? Turismo iburuz. O... Oh, a ah, bai, eh? O bueno, somo xaik. A ah, bale, bota. O somo xaik. Dek, abarri ah, jarri tenko... Azkineu gozien. A bai... A ver, ni turismo bueno, e... Benzitiatin, da bardo, oin modan jarriko ebreze turismo esitiet, da bardo... Ah, ba, ni garrona lide besteko pasamere. Aik, Aik. Aik. Greta Zumbergi esker, da eh, virus oa ustezko pandemione esker, o esu ustezko, eh? o na, esu te na. Baño, leen konturan auk, gauzebat ez estila... Estila garrake. la hostia dela. O sea, gauzea itek, eta itie... Eh, chorra da igualdek. Baño, esate... Buaa kristona matek, kristona txegiña matek, kristona matek. Zatik, adibidez dertek. Azpaldi izabako burtiega, benztia atin, segura esko benztia atingo. Oporta eh, jun, Gibraltarra. Gibraltarra. Zertako, zateko, zateko. I, C, nun izenaiz. Oporta nu izenaiz. Kroazian, nun. Gibraltarren, guau, guau. ¡Bien y no hay al dió! ¡Bien y no hay al dió! ¡Nun dice no hay soporte tan Gibraltarren! ¡Bien y no hay tú! ¡Es! ¡Iñoraste con Gibraltar! ¡Iñoraste con! ¡Oye, sabe, a mi betita esta cancha y también yo que es ¡Joder! ¡Va igual, va! ¡Hombre, que ya hay en el sospechosismo fuerte! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! Hori, non izan izan zoportan, Gibraltar, bua, bai, benetan, hostia, gainoetzak izan Gibraltar, gainoetzak izan Gibraltar, puzketa batan, ari, Gibraltar zer da, jen inglese ditzaitik, andaluzi ditzaitik, zer da, zer da, zer da, en... Zer da da? Televisio, tarran zio, talizio hartzaita zer da, al Inglaterra gara ginen, eh. ah, be, ladies and gentlemen ezaten, o... Yeah. United King uno, zer, zer, zer da, Gibraltar. Jendi, eskarete txofertzen, jende, ¿Pedrusco? Bueno, hablamos, o sea, ¿de qué vas a dividir? ¿Inglesa ¿Dana, jude, tú? ¿Se que está enñor con Gibraltar e inglésa y guista? ¡Ah, la hostia! ¡Kis Arras! ¡Kis Arras! ¡Ta hosti lleg, Irlanda! ¿Se que es Arras? ¡Kids Arras! ¡Inglésico, académico! ¡Ah! ¡Kids Arras! ¡Eta! ¡Se ha dicho que está en Boston, en Dublín, en de en Dublín, en Dublín, en Dublín, en Dublín, en Dublín, en Dublín, en Dublín, en Dublín, en Ah, hola, no sé se va. Ah, español de símbolo de la símbolo del agua de Gibraltar, España en no no sé qué está, la es. Ah. Inglese que está, hay pelea, es, es este inglese, inglese que está. Ahí. Jamaican cita. Jamaican no es Inglese cita, ves. Cita. Putadilla. ¿Eh? Jamaican. Ya Jamairun, vino, Yamairu, esta edad, ven yo, Yamairu. Hostia, gusta, ojo, pacho, gusta, goño. Va, va. Gente a descansar, gente a descansar, gusta. Yamaika. ¿Qué hace? Meño, Gibraltar. Es Bauri, es atego gausek, ¿es? es uh -huh. Inglesa es. Eh. Inglesa, vale. Eh, oche, oche, oche bueno, oche mm -hmm. Gibraltar. Eh, destino turístico de Gibraltar, Satic, Satatic. Nuestra mm -hmm. Gibraltarren, punto. Oche, oche. Y qué boco. Eh. Vais, eso se acuerda. Nick. Bai, ez dagoen ani dir episode, ez dago ez, Lori. Lori hala. Eh, hostia. Ah, bai, bai, bai. Aurrun leku dago, neko ezagon batean, Santxian neko pertsona izan batek. Eh, esaldi ezaldi ezagon. Sei, antes es verdad. No, no se capacidad, güey. Origin, se capacidad, eh, güey, ya, esta, ya Eta Santxian, eh, askotanatu yat, ba Ondoren, gan digo la Eh, Zeni uste nien hau pa dauzota ero jendi aldango, salala hostia, joder Betiko otxura, betiko gauza, betiko zase Ni nauk hori Da, jende bat baino goeso esantzik Bat izate guntxeta, i ezo esetua bat gondxeta, ba, ba, ba. I, Eta eh, jende bat baino goeso Hanei, adiguel, iru holau Esantzik, ne hori Hori, ne ori. Eta aurron hori dut hori bultaka Junitxea nomen eh, txofer Eta zena hostia da, Jende hori izateun jendiek bea aldago altzan zo zertan Beha alda Ni alda alda. Confinamentu. Bile betin. Bile betin. Ez lehen di alda uten esti aldixo. Bile porque bestela de... Confinamentu da espero nian gauzu jendi ah, ah, y... alda. Osa la... Ego alda bales bile betin. Bile teterdi. Esperantza potentiek, eh? Gizek izospechozun gan. Ba, ba, ni kontoran Ni esperantza betzen osk. Bai, bai. Ego, bai, bai. Bail, bai eta bueno, atibidea de bazooko, ialdaba lez, zozertan? Eus, eus, eus, eus, eus, eus, aldau nintzen azpaldi. Bona estaina azpaldi. Eta ni pentatzen nian, hori... Ni, abileo aldau, raro tuinok, nena azka. Eee, pentatzen nian jendie, ose beste era, otea diru utxillokin, ose utxillokin, ustez ximplita zumbatik, lekun bertan, o inguru emakarrik, eta jendik jendikin, moruz, abatik, konsumiu, utxibi, bi, bi, bi... Nera ideala, nera ideala da, que arabiar, Emirri bateko bizimodue, mm. jendi kalin, bankutan, esheri, pasiran, jendi jende gineon da... Pet, punto. Ezta, gara, ezarrez. Simple. Mm. Simple horiak ginen, horiak jende ondoan pasatu nahi. Horiak soriontasuna horiak. Soriontasuna horiak. Lengua bat ikin bat ezatezikak, nortzak mm. jodez. Pa, eh, paraizu dituztegan, txia eh, pasen, txia pasen ondan lagumatek. Eh, Bari, bazeite, han jende, leherkazun, leherzik, han kapustu izi, leherkazun, da si, nah, notituk. Tartolegiena, mm. no, sí, Tartolegiena, Santian. Ya este vengo. <risa> El campo de que por hori, iritu zen paraisuen etago. Y este van paraíso con cosa. Ni paraíso hor ta pischete pischete uh, ginen, esa ondoren da, joder, gendid, iru chillo bañata. Ni igual, asko kontura, ude, bu, beti, beti. Javate ataja, eta atamiste, plan dime este hostia, dime este, sea. Gildio, darri horren gildio bilaetan hostia. Mm. Opa, gile. Parte batin, meintzete, parte batin, hostia. Hau dek, zea, <coughs> pakkerdi, zea, hau dek, obligazio ikazetzia, zein berrakutxillo ezela, ola. Ufa, ufa. No, Giori gusatze, maldima, igual. Mm. Gendik juteik beste ari aldea zutagau el turismoet eh, ja, leku batea, adibidez, Cuba, zagoen jo, o, zartzea, Mexico, berta. Ero, el gol de Imazteplaira. I juta que ta, Juan Bayarkizilu lasaila, es de joves estresat, eh. Jo va, toro iba, da eusati estresat. Ori gustatzen maldi masak, es estresado. Jo de ikusi, es ori jibe daño ni hori ez ori, ori turismo unas coñas, eh. Coña ori pasado de. Turismo o pasado hau pasado de ya, va virus de asada, ba, on berriz ez normal. Ni turismo Eta biatiatik de la funtilludek i berdin berdin zigitzen amen ik gauze diferentik urruti guzi. Hmm. Eta igamen iguale bale zego. Turismo egiteik, eh, konekta, eh, txorrala esan baiat, hoez. Eta nun, etxeanak kolore diferentik hau dituk. Hualder etxe bat urtine, beste etxe batek orille, beste etxe, teoria etxean non Islandian, edo etxean non Ostia, tabar. Baina igamen etxepeko behera batien esplanteau etxe fatxadie... Adie nin nere kasu noche bien ni te ha ocurrido rein, a seco colores ordenina sustentan ni odana colorín coloflower, flifla flower, petagonigi, eh chigase, en eh, ostianungo era, dana colorín tan, eso es origen turismo y te de hasta o bestego se bat, eh garatego internacionalistek, o inguek, hmm. así te digan, jutedu Eta boa patxamama. Hale zaukabe loturie behaien lurrekin, dekla hostia ze loturieo gen behaien lurrekin, tegol jende hori bere herrilekin, oingurukin, obalarikin, zero zaukan loturie, eta zelan urte puteo zue, ja batea eta ja bestea. Eta gero famatzek anguen loturie patxamama ekin da. Ute adrie. Ahorregun ja bukabondore baina ni ustea da aspaldetzen buelten helduntzakoa da leku hori hori hori hori hori hori hori hori osea namoro lendakari es baino. azken dakari <laughs> <laughs> io ben interesantea estrategikua suma solay utzitar estrategikua En un sacudalego, colaste a el du volteado. El da holaste a las hojas. Bañó iudorenesatec. Eure herrien, Orruti. Eure herrien. Ah, Eure herrien, bailaran al de Benavarra. Bailar, bailar a Escualde, malla, malla, Escualde, malla. Bro la Costra de ba... Bilbao es, a ver. A Osé Calde. Bilbao, este es Escualde, Bilbao Ancaldi. Bilbao es, Donosti, Ancaldi, Ancaldi. Oye, Burualdia. Bai. Kirburualde. Bai, o la cova se asposatec. Gero, ezik eta... Zera, pertsonela, e, askuntze pertsonela eta olago kontu egin da, baino, Bartzelona, zera, o hemen inguru nolako gauzek... Mate-matek, hemen da gaitza behar joan, montako bali jo... Nena, nire pertsonela dituz han dituzan behar joan, izatizte izan. Gizton hondo ematezak... Jola e, santolatzi, eh... E, gizataldetan kohez ezuk lo, lo, eh, lantzi, eh, lortzi, eh... E, ondo ondova nehazai, kuadratsale perfektu bezela, eh, gero jolasa gustatzen ziot. Eh, La normal bat de zati, ez yo gen marcha hartzen eh, waleguk, euskalu waleguk, na diman, euskalu waleguk, hartu e, leko aterosi o alquilao eta neula ondu honean. Eta ona serie jo pentsatzen noan denbora da. Yo ja, bueno, Udalekuk, negulekuk Bai, udazken lekuk. Hm. Hone zen goan, eh? Bai, hasta la cosa. Ibaño. Ni ze heku ititego. Zer. Estiat libre, libreazo intu libre. Ah, vale, vale. I proposaelen o fin. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ez bonoba Atzo, Atzo gaur Iotai, ja, eh, sen, konzineretai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ba, libre izenburuekin, izenburuten datorzen, iz, oser gauzein, adibidez, eskola, eskola libri, eh? eh, personal libri, eh? eh, irrati libri, irrati libri zain beste, baina. Bukareko hori, ezt. Baina, bukareko lako, hori, yes? bai, bai. Eh, Nen zertxeak, gune azkea, eh, uh -huh. da hola, olako gauze, iragurtzetxeak eta, ja, tak! lupi jartzeat. Kriston lupa zarra. Ikustego uh -huh. ez tala libriak. No contura. Este hoy, este hoy stack, bes, lupie oso son de un facauté. Eh. Ese es, libreta es una rapa, se cogó. A rapa, a rapachota, esa tío. Ves, ves este libreta. Ori, orizo what? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, orizo inundador. ¿Etzagiaz? Eso sospechosidad de sea ortatik o se o ya Hori zinle txeketak zuetze oztia zaten eztetan, nondok zuen gesurre. Gesur hori arrapatzea. Iguelo horidek, baina hor nik peliburatzea. pentsatze uste behamen libri gizeten. Ibeno hori... Pentsau, tipu bate... Bai, baina... Zai, zai? Nori haitziat eta... Ez tepa izango... Ja, ematek... Gizontzar batean, zera? Eguel bai, eh? Gizontzaran ziniko, eh? punto ziniko hori... Ez zina es lehiko horrekin diskurau. Zena, ez zina lehiko hori zen. Eh, zakit? Oye, soy, soy de Lurre, de, de. Tarán se habediguen. Sarkarka, sar sar... karkatzar, sarkarka. Bueno, Sarra, pero karkarterak, karkarterak, karkarterismo hori. Karkarterismo, ya, ya, ya, ya. Y llamunduz io karkarterosuk. Estudiu historia ni, eh? Así Nicol, bestia. Sí Nicol Carcterol, Sí Nicol, Así Nicol, adiós. Perdón, nunda. Pero mm, claro, yeah. Nike, Basqueaturi, te gese libre data. En fin, baño, es dicho y contra, es la, oye, es, es, es, es. Gusteat, baño... Lupi, ¿eh? Adibidez, escuela normal bat, eskola libre en kasun, beste en bestea caso normal bat. Ba, or estia jartzen. Hernun dauden eh beasen libertatea eh, zak, adibidez. Es de Jaharzan. Eh, bueno, este Jaharzan estará irrati libría, bentsaua. Euskai irratia, uno fi, fijatzen, se libertad falta os que ven, adividez, está fijatzen da. Beste egin huek, gesho. Azos ah, librio dec beres, esk, O libría zer da Jaharzan? Ni, este Jaharzan, si se va a Valle. Tus librio dec, adividez, azos librio dec, Euskai irratiaño, en argi que usted me sale, adividez, os que os persona. Datore si dirigente, te va a risarmò il libro il libro ah or or, or zine, chen. Eh? Eh. Aña, e Cobrejon, ni a me no la zina e c'è c'è ne che ah no ore gioco viene nivel claro a no il libro veramente custen ha custen ordun ora di libri vai vagnà di venere dottore ya me ne signor sia tu ya te ho liberata stai creda me che tano saquia cosa tu Hori bai, ezko eskola libereetan ez, pasatze bat, libe, libertade talde... Libertade ekonomik guen, eh, hortzi baina, eskola libere batzutan, pasatze, oso gareztis eguela. Eskola libre batzutan, pazatze, eh, jo, Ordo, Eskola libere batzuk. Eh, Nio nagoen dutxoa Katalonia, oso oso gareztis eguela. Onio nintxean pare baten. Eh, baina bai leku eh, murritze egu, jende oso gutxintzat, eta eh, diru, eh, dispara, ja, eskola publikun konparote klaro. Horre ja. libertade... Eh, eh se apunta en potentisio ok. no, no un, es el libro es el libro no. libertad in policy dirten no din, no policia. Policia. <laughs> es hacia el libro fiscal dirten asíéis osó grave que eh? osó grave con trocha tú vamos Dani osó grave de ni que vas a cuartiga eh? ni que pecatilla ni que vas a cuat vaya lasáis lasáis está bien sean Genizan, heyan, heyan, heyan, sa, Ez te inesan, dan izan diat Ez que pilatzi arra eure buruek auseska zaten eia Arra eure buru Prens Artura dune, imatek despediteu Despediu, despediu Dane eure buru famau tesio, egin zio ne arras Eure txin Eure txin Ez banin Nogin Negin Eh, er. dire que dice usted que sí. A vezte cuarto Atenaer. A vezte cuarto me dice dire pero yo he cerrado la pizzería. Yo hice usted la normal a las. Suben chimis Atenac. Se hace oficial que parte de OK. Bai. Gei e, A vezte. A vez prentza dura donde no conozco aquel. Bitu chigidek. La bestei ludek? Ya. Tagiat. Eh, sí sí sí sí, chigi chigido prentza dura donde ve che. E eh, rusko daia tio ordomo, bai, enda hasa eh? ez ditu, baskalzeta eh? eta. Eh? Ez? Azaltzetu baskalzeta eta. Ah, de jua no te, ju, no te ju. ta hatale. Lurrin, hatale. Bai, lurrero jetuta hola. Ta xerri pertsona, o sea, normal, normal, lo... normal, strateri, la, estri, normal. normal. Like, tipo, normal. I la... pertsona normal bai imagina challeg. Es. Bueno, bai, lenigocidad, mai txotzenen. <risas> lenigocidad. <ikusiat>. Boleo que cantan tie. Quiziate, <risas> pertsona normalamente, ¿no? Ez ikusiera normala, sania, lege harre, jau, asko dizen gatzade. Eskuterai dou, zure hajotzez, Dani bizitzez, urte batzutetan izan itxean eta ikusiera paisatzena oztea normal bulego kantantita, pertsona normala. No. Aldeotzartu no, maijatsen.eus, hontse momentu hontana notizia principala, ba bulegoan konzertua zapatu, noteitza, noteitza frontoitan eta kantatik ustezetan uste, eta pertsona normalan, eh, ozondo. Eh, a ber, pertsona normala. No tes gixita amentzo hoizik, amentzo sospechak. Sospechak. Bisaride horrus. Olei, <gallan> horidek. Persona badibias, gizakiledek, ordun ba, sospechak hau. Baina, ni nere badio sospechak da bezala. A ber, errari pentsagoa. Sospezoso jaio. Baio, persona normala ni dudite, basartu, maixatzen puntu eus, onche, onche. Auaitzu zudenin ja este gonchone, este vale jogo. Claro, ya, baño pero, bueno. sartu, sartu pizetibili, joder, pizetibili. A vale, bugaldek. hori eh, bai. vale, eh, bai, kontu silly. Bate gusi berdek Libertade konzeptu bea Eee... Eh, Bizkia ziok... Junde, junde... Ondit jute, ondipustute eh, eh, goratute Eta... Orduan, claro... Iperzona liberi nola emanetzen? Ip bine zen ikan? Perzona bateatik zen ikan? Zein zein honet, baxun zamerdi Ah, bai, bai, bai, bai Ez eh, egaitu, es? Ez, ez, ez Bara, esan Es el San, eh Es San, eh Es San, eh ¿Eh? ¿Sotza? ¿Y vuelvo a irte a mi? Hostia, va, va La pico chiqui La pico chiqui Es Ser Me ha hecho Me ha hecho a irte a mi Violencia llegu Va, va, Ya ¿Ya? ¿Ertura? ¿Eguna virana? ¿Eso, eso? ¿Eso es a mi? ¿Eso es a Me ha hecho a mi ¿Vilurto a Me ha hecho a mi Me ha hecho a mi Me ha hecho a mi Haciendo a mi A vaia, vaia. Parece de Santu. Seis bai. animal. Eta petarda bat. Es que digo ambulato y dan petarda bat. Ahai. Petarda, petarda bat. Eta enchant. Azu. Ni ual hostia batemo isu da. Hola, se Santillo anda. dala, en fin, hostia en bildurtze Bai, bai, hori hola. Eta zen, uau, bai, uatu se mo ya langiller y en contra co era so badala, bestatu txegia txegia se. Azu, hostia batemo Ondo isu. Igual hostia bat isu. Ahí bai, so un potro guzten da beru mi, ba, historia. Ya. Nah. Ordún, eh, me ha hecho donde era billete. Estían sacó y Y que se persona ahorita en per persona libre y salá. Tani, el de chan. A vaya, eso va a ser desplegable. De persona libre. ya, esa ya, de la persona ahorita y se no chaya de verdad Ah, Azka gauta, iraili konzeptu, iraili... Xez, zertago, dio. <gülp> ni Ni, ja, banalizatua, zela, zela. Ja, bero, Libre, librie, sa, zela. Azke, zela, libre, hueltzitek, eh. Bago, ze, ba, eh, zela, zela, zela. Zela, zela, zela, zela. Ba, hueltzitek... bezala. Lasaio baino aldi berin adirazten. Adirazten, ba, apetatzea ni. Da, punto. Lasaio, esan da. Hori, hori guztiat... Ertu nahi librien e, zeh bat, bat bezala, da movimentu libre, movimentun. Oinez da antzeman. Ostia hori... Bai, eh? Bai, hori, oinez da antzeman, eh? Oinez antzeman, ba zeh bat. Ligeresa bat... E, Zoltura bat, oda? Ba, dora? arpezen zeh bat. Arpezen, ba... Kaletik adibidez, parrepuntiu baldima ostia horrega asko zaneik. Hai. Malen kaletik zer eixo juta aitu eta hori dek gure burundadora gortzartuta eta hor, libertade gutxi askotan. Mi hori beti ni hola tortsistek, alo bote prontu, na? Ah. Bote prontu. Uh -huh. Iri zoze tortsizak? Eh, Persona libri, eh? Kirsten, leherdoi bat, orizteg. Bai, bai, ikastan. Pertsona bat, hola, monstruosi dadesko pertsona bat. Igual, pauso bat emateik aurreat, beste bat atzea, eta libri, eh? Pauso bau itzi, itik, difente. A sincronik, xe, ditza, libertadien, dien... e, libertadien... Ba, libertadien... sinori moho. Paroxis... <laughs> paroxismo batien nero itzek, libertadien paroxismo bat, eta dut mazoraitek. Ah. O zoraitek? baite, osarega zuatuna osa eh, motorea. Y persona libre, hay librero, una esquima de un, eso es la de Muturra. La de la Torre de Muturra, esa de na skitao. Es que libertaria, e, muros ausko, oki betzik, universo vesela. O universo vesela. Echa y a ni a usted guchicho de la tierra de laitza, da punto. Sí, libertaria, Bai, bai, bai, ahora ya solo libres de igual y que hubo un irakur mendu hortan irakur tzek personas hay un libro a veces personas o sea, usted va a libros a veces uri ha trecho este ha usado ¿tendrías? ¿tendrías? ¿no a dividir? ¿hacías de la pico chiquita? ¿sabas de la libro? ah, bai, bai, bai bai, bai, bai ¿eh? bueno, ¿sabas de la pico chiquita? ¿sabas ¿no? antes... de la pico chiquita? ¿no es que te habías contado? ¿no es que usted si le haces libertad y te haces o sea, la pico chiquita ¿Vale, ¿sabas <ríe> <risa> ni es la persona saca un di pero no es un exagero es un exagero, es un exagero es un exagero es un oye libertad ojo, eh ¿dana gorda? ¿dana gorda libertad? ¿quisto en la gana? ¿no es un exagero? ¿dana gorda gente? ni es ojo este es ¿no? ¿de moro este? no, no, no y no, no y Libertad de debatir, relación esto aquí. Ya, ya es que Euskal Herri libre bat y se jende bat. Hola. Ese eres esasen. <laughs> Dana gordetxan. ¿Cuál libre ye? Es que ni es cual libre, Adriana. libre hoy maño. ¿Eh? Libre yo. Te sale imaginarte. Librio, maiño. Mundua libri librio. Librio, librio, vai, librio vai. Librio, Bai, librio Librio, pertona librio bat. Bai. Librio. Ison libri doing. Librio. Librio dos Joselia. Librio. Bai, librio este salia. Librio vai. Años que el libro de ¿Cuál positivo que libertad de audiot? Imagina, estoy imagino el universo, se la estoy imaginaste. Estoy imaginaste. Europe... Soy imaginaste. Hoy, gago concreto dijisteis de, "Au, va, aukendu." Ah, bat. Sexta <Tahun wow.'> septease. <país. risa> <dances cathedral opera> <risas> Sí, Se está Por acá, ya es. No, no, no, no, no, no, no hay Sí, Sí, cala ya. Vale. Eso. Bueno, eso, eso, eso. que te mates en investigación, en misterio, ya, mate un ahora una libertad de un relojote pisket. Neat, oso, oso gutxita, izepatez lotuta, kexia. Kexita desbitxia. Abro nola da ginean, kexia, kexia, pertsoni kexatzean in. Pintzau, bi pertsona zabekez. O iru, irure bai, irure bai. Bat kexatzean in, bestie, kezine kexapu. Abra, abra, abra, abra. Probe ingo heu, probe ingo Adibide, adibide. Nego se Adibide. tingo, probe ingo Ah, ah, vale. Yeah. Nero sobala, no, nero sobala. No. Chiguita diti sí, zetorreizko batik. Vale, nena ganderea. La saiz, la saiz, la saiz, la saiz. Esa nero xeik. Eh... Pfff... Oin, igual de charraka apuri. Oin, euritza gomberri echa. Baa! Se hostia, charralda. Ves? Ige sinek jau. Ipen txai di hueli huel well joitze ikila. Ige zate. Irola hartu erdek... Vama, teile, la semote. Ke jantin rola. A, eh, ke jantin la saiz egin rola. Vaya, vaya, vaya, ni Lego, solo Y quejarse y y quejaba Valdimowek. Vesteño ese ni justo que obsegratic. Nacho justizado. A ver, vi persona artina. Eh, se os si Payo Torredo de Torbelz va a acá ya ve. Hay olori quejialda ahí, hori. Esa <iiii> en yeah, la quejía. Esta la protestia. Pues baño, pues va acá se ha repasado. El problema es esta persona acá, bla. esta la se repasó. Bueno, iba el Santiago. Bueno, a ver, eso se ha pasado de aquí, Cristo moviado de Jui. Jefe yatigo, bilangile, normalmente este bat, bigarrena este jefe de defensas Artuko. Jefe yatix se queja más de más daño con el voeratanos. Pero no hay y que y urilla y dolagota lausa, atig, Ay, queja banalak, queja banalak. Un error, queja xumi, ¿eh? Hostia, hoy invasoría está de ti. Ahí, gracias. Bueno, a ver, este que está putayote. E, y e vuelda y y san hizo e quejaba, imagínate. Hostia, inse bicoche tan cuerdia hoy, sea. Eh, bisama. E... A ver. Víjole. Iba cochando ni qué va. Inse bicoche tan cuerdo, bisama ahí. Ahí y vuelsan. Eh, víjole tan cuerdia, bisama. de físico y imposibilidad técnica, joder, de maldimaya y que he ke, Arpicatie, es inde. Va, Bigoche da, güey, tú. Va, el Godliner, el Navartardea, va. Iba, estaba aquí. Yito gachezak, que que Josu, ¿Erabaki? O ves ti la Sachu toda, bueno, es que ni era aquí, merde. O sea, va, ahí Bigoche no, merco, yo se me perdió, pa. Ahí ya era aquí. Ya, ya. Ah, ya, hostia. Va. Ba, ba, ba, ba. Sin repicado. Dale, asco tan patache. O eso que era la última desgracia, ni consola en out. Hostia, Hostia Desgracimiento Hostia plaza. O caca O caca mm. lenda... mm. claro. mm. no. A ver, a Hostia, a ver, a ver Puf, caca que O que garten Lenda Claro Ni en vería con sola ¿Verdad? A lazai, tío Oye, oye, oye, oye Chigertetzen baño Bueno Ya va, ya <risa> a ver Los Este garazo Comuna Este comuna eh, eh, eh, Es común eh, eh, y está hablado En su exene está Car, car, car yo, yo Ha dividido una jargo Jo bi pertsona, iru, no alimak. Azotz, deixo garcema ja, estia kontorratxe. Naia, iru. Iru ben zor labono. Ah, iru, eta zio basure bat bakarrik. Onzi bat. Onzi bat basure, onzi bat. Eta zaukéu, eh, plastigua lepo. Plastiko basurea sortu, basuri sortudek, eta plastiko da justu hori de papelana. Papelana o organiko na alimak. Eta danna alkarri disezo da ti. Ah, ba, no, darrio, sí, mierde. Vale, bates a ti. Campo amallege ya no más. Es es es. Y pensado, adivide bade, adivide de que señor o que bota. Horra tarde. Ordún, dano, dano acha, reciclación alde, ta se a nana, ñan dana, o ñorra tarde. Vale. Va, ba, ba, joder. Iba, no otra, da, jo, ¿ves? Tata nana ese te usted. Ahí, vaya, ba, bai, sí, mierde. Etaya botache hola, bates mate a ti. Puf, vaya, bai, eh? joder, que esto minete sí, horra botatzea. sí. Me Ise en verde irile miñe matei añondola ya vestiorisan dun contra cosa verde es que la esquima diegen de oro tío ni la esquima te sigue vaye eh? momentu ortan es eh? genialines eh? genialines bai porque eje vea pishu ire gain jarri ta i era gitzek ta ay bai ni na uh... ya te la odar de nah, no jode añondiana sea yeah. elte xuming elteck ta vesti elte ya ah, ah, ah yeah, que si pasa ni lla NaNi orre mae sí, mae, miski, iski. en con tus, gente orre en con tus, momento. Enre en con tus. Asco, asco. Y asco, asco. Da genori librio de. ¿Eh? Genori librio de. Genori puta semega, de semieg. Alavagues. Alavag. Eh. Puta alavag. Brintas una. Ay, va, va, va, va, sin Claro. ¿Eh? En de <laughs> <ríe> Ahora bueno, Igual e o señor siete, sea. o sea, se dice va. Va, va, va, este, en que normal Va, Ez, ba, hori patatxeak, hori patatxeak. Normalin ez da olaku, baina hori momentutan bea isite lehenengo kejatzen. Kejatzen, no, tak, ezaten, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Hmm. Barer, kanpoa ka erreztu. Kanpoa ka erreztu. Ize eiz mogilein. E, guzten. Az perta nian eiz. E, eez. Zain Ah, hori hori, a familiaria da hieta hori. Mogidaz ere bai bai bai. Bai. Hori ba, negu eta... Patsita... Horri, uste dira zangineala, eh? Horri zanginean, eh? Zaiat. Hora otzein favorez. Ez que dira etu agorazen bat, te manzuzerien haitzen baldima, haitzen hai baldima, haitzen, haitzen aglindun. du ba, gero saudek. Eh, ba, nire, ba, bueno. Eh, Zatetiu eta garetiu. Ah, bai. Zatetiu eta garetiu. Hore, baina, bueno, bestengo azkotan pasatzea na. Baina. Ba, bai, hori, hori, hori, ustez, eh, pasatzen, no? oso eh, Politiko da ba, hori, so ba, político giaz, azpa, ba, ez pa legin ez agio, atibide benceras, hori, zatitu eta garaitu. Eta, eta betik, eh, beti hori, ba, goti bera. Horiek, ba, gutxen da onak, eh? Ba, momentu tant eh e, boterin da ongendi, eh, eta, ba, bueno, herri ba, herri ba, zatitu, Alkar jarri Beira da, bueno, Hau aiz deni, hau nahu eta ahi beste ez deni. Bai, bai, intentau zatitzi eta alkarra zarratzitak, gero. Zatitzu eta hori hau laxezik. Gure rati libra baitu eta zuet zate libra. Hori, zu putezeme batuz zate. Putezeme batuz, pute alabak bai. Eka jai ez dut eta gota hola. Putero alabak eta... Putero semiek, putero alabak. Ja, ja. Putero semiek zate. Putero, no, ben ondo. Ben ondo. Putero semi, eh. Ondo karrit, je. Putero alabak. Eta... E... Beti galdi gotxi bera, beti Put, sé migliona, confiesco, cabro puto, ya me estoy en urartin. Niñas han alto, ¿eh? eh? Majón. Urartin. Lo urartin. Lo urartin majón. Sin le urartin alto, urartin alto. Sin le gate. Ay, eh. hori. ¿Eh? No la das. Please, please. Hola. Hola. Ay, a, eh. A, no es so, la postura so. alto, ¿eh? Ni tú ya te entiendes. Vai. Hazse ate. Hazse ate yo. Se va a tocar que tenar, Va igual, hostia, Javi gastaste. O quiero invertido vestiche. Y Javi gasta hostia, Javi gastaste. Ni igual, Nacho, es que era. No es consciente de que lo mate más como unas sartas de más seguridad, como bacarra, yo gordun, duchatxo este gisten. Eh, 6éis, o sea, ni 200 centi. Estella 4, te imaginas. Oye, pensaste en qué. Es esa. Mi ducha buah, de puta idea. eh. Estella, ducha, te ni pisiva esa, Saword bici bat. O sea, la ba, parte bat. Ducha. Dice, "De bici parte bat. dutxan garatzek." Baino, es eso soik. Ni ni pedir, me ocurre si no de ni la curse na. Ducha peko. Ducha du peko, es ducha du peko. Du ducha pistán. Ducha pistán, de pistán, o sea, irakurzenat, Hola, la curseado. Baes. O sea, pare, vasugo bici bat. Adies onche bertan. Ah, onche onche batean batean. Bat, ni bai. E? Eh, <risa> iba izan. <esan, risa> ni bala, sotzer haruka. Sotzer haruka. Ni hito <risa> hoi dutxa. Ni hito dutxa. Ni hito hortega laratei. Beti. Le hortai. Le hortai bat egin. Ja. Ya. Ya, ya, ya, ya, Bo, konfe bazkeku bat egin zani. Baina hitzak. Baina hitzak. Ahi bai harti. Bueno, bakarri Ni hitzak ditaz. Lepo hitzak <risa> Ni lehen on lepo hitzak ditaz. Kojonate nixok. Ni lehen on lepo hitzak ditaz. Ni lehen on lepo hitzak ditaz. Eta urte luces en chané its its puteje en oro. Ah. Cojonote, bersa pago ancha. Ani la, ti signorre. Hombre, ordun sa spurte nos chané, 78. Ni entrenacen. Nero ne Sabaldinoan gaina zarroban, arrapona chena. Eh, mi ele ti peaba rida, ne. De no, hay... Cristian Policía de Sogor. <risa> ni nahi... Nina. Jorge Cristian Policía de Sogor. Ni ni usati, ni ni usati, Oña... batani justicia Kalinbarri, tienta. da. tío mm. problema, incendia muy Eta teknologitek alde hortatik bakarra ditzete gure. Es, baina egitek komproa gertek ez da hola mobilik, ez da hola aurikularik eta ez da hola ez zarrek. Zai edek. Garb, bazeat. Zai edek, aparte... Garbi-garbi, bat zuen ikustek. Garbi-garbi, bagarri ditzeten. Tarrapatzen antxioetan, eta nena polizide, eta go neugiteat. Ni que se me ha ganado, ni horati ni chopisica ni este urte. Dio chota. De este lado <gülüyor> onusquio ya. Da Julicha, solo. Dice la gona, se la hago persona Arghi bat, tiene esa persona. Es que rag, es que rag. Entas uney. Es ya, paren dice en marrón, este paren dice, este dice eso. Ni que istu tasa en marrón que surren aldeo, esta cosa de Sanverde año. Ni que nere Bueno, persona Botek, ese de Guejainkuak. Bueno, a ver. Joder, men, ahí chien, profesional aquí. Profesional aquí. Profesional aquí. bat 30 urte jirauta euskena, eta eh, Usurbilgo vasarri bat injautekoak. Eh, guejainkuak gaistuei launtze jo. Satek, beti. Denso e, zure sobre atxa, sa, zure lehandoetisu. Baño, guejainku gaistu puntuaberdik. Hone je, joritek. Martxe je. Ya. Por Duslen. Ni este punto, ni vale, este punto vaten aldeku nek. Horren ere jartziko beni. Vale, paréntesis este. punto horren barruan sartu eginean beste paréntesis bat. Bai. Eta dorta uh... txi saliere. Eh? <laughs> <laughs> paréntesis irikiz saliere. Ostide mundu zein saliera. Ducha, ducha pela nade. esa la horia. Eh? Dro Droa, Troy, eh? droga y e? paréntesis drogaiek. Paréntesis drogaiek, paréntesis gancheto. Las Queen ya este paréntesis da. Ora beste paréntesis, ni Sabatori, ni Sabatori, ni Sevatori, ni Sabatori. Bai, bai, Problema, ator. Bano, upilakua. Nah, upilakua. Diagnóstico. Diagnóstico te de... seguat. Parentesismo. Yeah. Ah, parentesismo. Ah. Astigmatismo, ¿sala? Parentesismo, Ya, yeah, hostia, va. parentesismo, fascismo, oye, que hay chocan, el quichichoc. Baitan. parentesismo. Ya, ni agadunado. Ni ni agadunado. Ni es, ni es, ni es. No, no, no. Vale, que Gistotas un alde, que son renalde. Jolás, el da. Nebuleku, ta bueno, neuleku daleku <gatxa> da zenegutako. (Se ite ten así y te la borraito batiriki. Yo <gatxa> paréntesis borriquete, or ya parece la borraito paréntesis batiriki. Jolás, chale, jolasa. Batemate Neivaldimau, jolasao. Tablero baten, badu where, cha secheleku, batemate Neivaldimau, ein gu ondo. Ondo, onartio. Ahí sí, Besteva, Besteva en diversidad, a ver, se invuelta, sean paréntesis yanak. Ori, la vuelta a... se la hizo tata, trampa. La vuelta se ana. La trampa de Maldiva, de a... San a... Mateo Mon, claro. Ori, Ori, la trampa yo le artículo de Hostia, el astema. Hostia, la ancha. ¿Cuál peñoya Cybercovego la coba? Va, vendana paréntesis, va, peñopar, retirhencha. Mateo Tenardimo, hache de leburo, eh, date ese. Hache hacer. Hache de leburo, ¿ah? Me tomo uno HL, aunque lo Vale, va, Mel, tomo uno. Vea mis hijos sin más. Vuelve a ti, vuelve a ti. A ver, en su lista es una interesante. Oye, vas a que A ver, eso de guayena, enjan, y enginimimi. Vas mis hijos a ver, es que bye. Me es. Y tí, escucha, no, ni bye. Adivides. Bye. Oye, es que es. O sea, interesante, Vale, paréntesis. Te irás y te irás a tomó uno, HL1. Minimalismo de moda andado al lado. ¿Eh? Claro va. Ah, vale. claro, claro, claro, te hay claro. que va te hay que va. A levar, va. Y duro giraste, A dos, a, a dos. dos. Eh, sí. Pues minuto. un char de Un char de Saltan. Un char de Cherry Carrillera Masalquia Cherry Masalquia ontxe asi hau ontxe asi de io no no ewozine ewozine bocazine bocazine achu da gutu dale bai chao chao chao mendigamento ahora en la calle tomoat es igual le temporada 10 libro va ahora zaspi libro vale me bueno va a decir orichi ha dicho una gitotas una gezurrenalde esan gezurrenalde azpaldi steola itxein eta Era es que nadie tiene idea la gaña contra, la diagonal de Morbu Matizola e gischek eta hola Jardubian. Baino Berrizek Azorronalde, Javier Diego. Baino, Dani, es veces oh, no, no, eso. No, no, no, es un chuchu gato. Y ikitzena zona. Está ahí iste naiso zona. Es chuchu. Es carrago. Un chuchu. Chuchu. Eta que zurre con tu señi. Vale, con tu La porreta ni diósela. Con tu La porreta tío, segun señi, ere inguro personati. Kontrola. controla la controla ortan valdimai valdimai e valdimai se sustan ilegala personatila untzen ilegala legalki ilegalki, ilegalki personatila untzen posible que eh? se va va bai, pertorori migranti al avies ah vale vale, vale. Baila, baila, baila. eta ilegalki untzen vale ordun esate i se echan eh, la untzen es es es, es. Ah, bail, bail, o, baila, baila. Orto, As, a ver orgo torte que zurre esa ti has orgo o eh banco ajutais ire, seguir ezin de pago o sea ser o hipoteca banco y que totalmente eh a ez banco sin pago o sea no ordun ba que surre tan, erabili un senorabidetan erabilli en deck me digo me digo o que dices ibi no lo hacen más sus tiganes digo que sango pero me digo sango cascade ahora tú sé que torri te burro igual hoiteau o do lesate bai bakunan contra al duda al maldimak ah. va ta ta Holma, ba, dauden hortan seguro da noche, eta beste leku gozuetan magixinalda. Hori izatenia ni ani, baino gozu Ronalde. Sí, sí, sí. Bestia, bestia. Oña ardatzea, ardatzea etorri baiu. Zein ardatz? Ni gerandu. E... Eh, satillo de Galejo. Satillo de Galejo con Feabask. Confeas que te osien arten sa de vídeo 1. Bai, pentsorioan Eta <laughs> onten hostia. O niverdiago? O niverdiago? Roberto... Roberto Ruiz de Leceaga. Roberto Ruiz de... Ruiz de Leceaga. Edu, Eduardo Zubiagurre. Eduardo Zubiagurre. Eh, paño, geho izen agizartu nitsa ni. Zatik izen hori? Zatik izin leke, konfeazko presidente izen, onintza bedialauneta urberuaga. Ez eba zarelo, xo, ne? Konfeazko eh? presidente, onintza... Izen kompustu, eh? Onintza irautza. Adibidez. Eh? Kun libro ditamezela. Luis Alberto Francisco, Eduardo, zidolatro. Bai seria, onintza iraltza, imaginaue, eh? onintza iraltza bedia launeta urberuaga. Confe Basque. burua. Ja. Konfebazkeko Basqueko lendakari berria. Hostia. Ja mm. mm. tal che bai. Claro, no, guraso intentsillu eh? onintza iraltza hartzenaldi <tot> ira baiok. Bere umiei irala baita suntano bere burueo bere guraso alabatzak iraguru pertsona honi. Ba, hostia, oso raro dizengo ke? Ba Meñogarte azek? Zatik, bere Gura guraso eh? Ah, ja, ja. Nahi, bezalaiko ez diverti arte, etzen unik. Vale, dixia, dixia, dixia! Ostia, ona! Hortu, nahi ustez? Ben diogarra, konfeaz, hola, hola ez est, ditzen berri. Itzen berri izen dabe izenei, izen dabe izen, na, o emperesa izena, o... Adibidez, jo, pene gogo, xe, ez ez, pene gogo, zein. Ezan. Baina asko egite joan hauek, eh? Bai, bai, bai, aitzet ju, aitzet O, adibiz, Madrid den pasodana, aiu zoatik lepo, aiu zehazki. Kalin bai. Nena uste zo, hemen lanketa potentitzen haiek, aostar zelagetat, amendi bezarkadabat. Hire izena bizena jartzen, eta hori, amendi bezarkadabat. Hori haidek, hor pasatzen haidek, konfebazkeko hauek eta... Zuzta igusi, baina. Ba, baina, hartuik. Konfebazkeko hauek da, ez da, haue bai Eh, eh, eh, que eh, eh, ve, está está pieba, está pieba, está la representante Orjarrique, de esa legrada, ya chonchonquillo Oye, dice usted, oye, ni esena que se anda Satito oh, y No, no, no, gertúo, i, i, i, Chau, da igual, bano, izin merdik Hau bano, gertúo hua, imaginau I empresa de Waze Da Novato Group Joder, haigabendió ¿Y el putas... cooperativo de la Novato Group? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Veste, no, vesta, na, na, na, na. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Esa tipo u qué? Este se pasa a hacer ala aldima? Sí. Bueno, es gorakarre jeu generalisau. No me diris eso no lesau. Es generalisau eta izenda izene lasai asko itzen. Dorsa ditueira así. Ah, ¿Hay ustedes? Ahí, eh. ¿Ni ustedes ah, yeah. bai? Entorno social atacado. ¿Ni ustedes saben ni a la risa ni confianza en entorno atakau Ahí. Ahí dice ba, eta en entorno atakatzen bai eta entorno eusorgu sobre entorno. No arte con febask. Confianza en entorno atacado. En da, Dana, eh, todo ez eta. Todo es con Ori ori ori ori ori ori ori ori ori. Todo es con febas. Semaichi, Todo es e ayota. E peso de PP, ciudadanos de Bildu. Ah, Bildu es o bai. Es Ortresartzen blokortan. Chao, hostia tú. Es es es. Nos hartó esto. Nos hartó golasa. Es gaito gaitáis en mi mi ya. Etar, entorno, eh. Tornueta todo es con Fevasque. Esto que no existe, año. Eta, hostia, hablando hablando ha hablando lanzando en Berdiau. Hablando en Berdiau. E todo eh, es con Todo, es, todo es Guardia zibil Todo es hori Hori ora, a ver si se, se, se, se ser, ta, no Eta Favores, eh Kantuek biantzia guzute, baina baita holako o sea, A ver, no te dicen enfocaicen, no te dicen. A ver, no te dicen enfocaicen, no te dicen. Pero, dice <tose> San, tan atocho de este año, pero sí es el debate. ¡Ostras! Pensado tú en el chándalo, ¿estas tú? Ah, bueno. Ah, bueno, tú dices ahí ten. Bueno, sin lequela. Ah, vale, vale. Hasta un tan arocho de este año. Azten zidara olandak, sea, bai, jundek vai, vai. Bueno, vale, ahundek, ahundek, ahundek, ahundek Eh, teak, karregazko kantu dituzte ah, nahi Ezaztu ekaina soberakina Eta irelen guzube ondoidek Txetoak aitea ditxik Bere kantu batin, arenaza Tar, Raquel eh, et Raquel Eta, ja, eta ya, Eta, ya. U... bueno, ba, bezarka mm -hmm. Zin dian bukau, oin zin dian bukau, oin gello nahi at Ja, hori pazatzek Ostia, urra basti Bueno, gozorzi, venga, bai, venga, bezarka bat anoi o...